Înserare de toamnă, ziua alunecă trăgând după ea prin fereastra joasă culorile joase, de parcă ai fi împins-o cu mâinile subțiri pe care le-ai ridicat din îmbrățișarea mea. Steaua neagră a pletelor tale în răsare scânteind în dreptul inimii, când iedera uscată bate ritmic în geam, un tot mai îndepărtat și negru tam-tam, al secundelor noastre nedezlegate. Ziua alunecă spre cenușiu, spre negru, smulgând frunzele și trăgând de pe cer, Tavanul alburiu, al norilor goi, Și un relief de munți întors spre noi, Izbucnește deasupra urcând, coborând,